فایذا انزلت السوره ولنه نازله دیو سورته پای کی حکم نہ کتل چاودل چکهتال چا وینه فرض کیږي کړه چ ناظر کښه یو سورۃ محکمات بالکل محکم, محکم سورته چنه نسخه پکې نشته او یا کښه پای حکم نہ قتال تبا کسانو کسان لاره چ پوندو کی مراد د بوج دیلې دې ګوره با تا نظر المغشیه پسند کتو د پشاند کتو نظر المخشی پشاند کتو دغا انسان چې بی خودی را گلی پاغیبانی من الموت دزن کدن بی خوشی را گلی بی خودی را گلی فا اولا لهم یو معنی دادا لهم حلاکت دادا دیو دا پارا جر جانی وئی فأولى لهم هلاكت دهدد دهضا ده پارا ويل لهم يعف أولى لهم نزدد دعذاب دهتا بالقل دعذاب دهتا نزدد ده طعاة وقول معروف يوم عن شیبی ایسیب داوی امرونا کار زمنگا تات دی تابی داری دا او وینا نیکا زمنگ کار دایچ تابی کو کهو او نیکا وینا کهو درست پا خلی خبره کئی یادوی من تاعتن تابی داری او کل وینا خیر اللهم دا دیره غروات دا پارا من دا مخی بدا مبتدا او خبر به بمحضوب شي فإذا عزم الامر كلا تشك لك شيء مزبوط شيء امر ديتتان فلو صدق الله قد يورثنوا عليه كلمه دل لا كان خير لهم دبر قروه ديود پارا فالهستم ايتا سندام توقضا ان تولينتم كتا سوانے بقتال فی سبیل اللہ نا ان تفسدو فی الارضی چه تاسو با فساد وکی پزمکا کی قرآنی با وکی پزمکا کی یا انتوال لیتوم کواوڑ دی دی اطاعت دلانا تاسو با فساد پزمکا کی وکی پنا فرمانو باندې بی ممان تاسو ندام تواقوشت دی انتوال لیتوم کتاسو آدیان شوی تاسو مشران شوی فساد با وکی پزمکا ریشپتون واخلی نو مسلمانانو مال یا ان تا ولاتم کتا سو اورید د الله د کتابنا نفسات دوکه پرزمکه کې ولې امن خدا الله په کتاب ده خو چې د قران نو اورید تب ظلم کې بغاوت بکه قتل وغارت بکه وتقطع الارحامکم او پرې وکي او پرې وکي تاسو پرورې ستاسو اولائک الذین دعا کسان دي چې لننت لري په دیوبانه الله نو کړه کړي د حقنا نه وړه نو کړه یې سترګې دیو سوچ په قران کې ولنه کوي هماره قلوبن اقفالو بلانا قلوبن اقفالو بلکې ته دیو پړونو باندې زرنده دي موافق د زړګي سره اقفالها څنګه معنا وکوي د دې پهلو نه باندې زرند تا ها ها څنګه معنا وکوي موافق د زړه سره څنګه چژل دے اګاشان په الله موهر لګوله څنګه چژل دے اګاشان الله ورته تعالی لګوله اقفالها کافال الحديد دسه زرندې لکه د وسپنه سوک بے پرانی زیرورا ماسیوان دلانا دیو دزلونو داجران داد سوک پرانی ستینشی ان اللذی نر تدوعا لأدباریم یکنن آئے کسان چوا پشوی دی پپلو شاگانو پس دائن چکارش دیو تاہی دیت الشیطانو سوال لهم شیطان خیست کر دی عملونا دیو دا پارا وعملا لهم محلت ور کر دیو ذالکذا دا وجه چې اكنندیو وېره کسان ہوتا کوي چې بده غاڼه هغه سره اچرا له ګل له الله دی ورته څه ویل سنوتيهو کوم مومستاسوتا بيداریو کوف باز کارونو کې چې خلاف د پیغمبر دی والله یعلم الا په یګې د دې په پټو رازونو نو څنګه حال وې کړ چې وفات کوي بده الرمالایک نو هی باد دیو مخونه او د دې شګانه دا ازلال دا ذلت ولې دی ذالکدا ازلال دا ذلت په دی واجا چیا کنن دیوته ابيداري کړه وا دا راڅه چغو سکه دے الله لرا ما هغه څه اسقط الله چغو سکه وې لرا دا هغه څه دیوته ابيداري کवला چې په غو سکه دو وکریحو رضوانه او دیوبد غناله رضا منتی اد الله نو برباک لاله مرنات دیو امحس الزین فی قلوبهم مرض اے ګومان کیا کسان چ پڑونو کې کیندا مرض دے الله یخرج الله ازغانهم چې پڑونو کې مرض دے الله یخرج الله چراو بنواسی الله ازغانهم غشوم ددیواکینه ابن عباس معنى كي حصدهم راو بنا باسي الله ده ده حصدهم امام قطرب معنى كي اصغى اصغانهم منع داوتهم كي راو بنا باسي الله ده ده دشماني ولو نشاؤ لا ريناكم او كزم نخوخوا نقود لبا امنا تاتا دولارا لا خودلې وې مونږه تا ته دیو محبوبا تو ګټاتې په ډاګه خودلې پلانې منافق پلانې منافق لا رفسناکهم ندیو په زند لوګمغه ست سره کړي محبوبا تا ته په وګتوا ګټه خودلې وې پلانې پلانې پلانې منافق ها محبوبہ کته سمې درته نه دي خو دې له عرفتوم بسيماهم تو په ځنې دي ولرا په پرا علاماته دې وباندي ولا تارفن نم فی لحن القول په وځنې دي ولرا په چالا کې د خبرو په ترس د خبرو په چالا کې د خبرو په خبرو په زرم خبرو ولا تعرفنهم في لحن القول خجي خجي بدر توي ته تو زما د زړګي سره خسړي د پتلګي چې دې سیا غځي کې ما پسې دا او تاګل او دلته زما د زړګي سره زړګي سر نه و دشه خراب دی ولا تعرفنهم الې په بجنې دیولرا في لحن القول و تراز د خبرو در اسنو اسلوب سکون پانزده د خبرو په چاله کې د خبرو په جویلو خبرو په زرندوف خبرو امام قلبی وایه څه دې نو رستو د پیغمبر په دربار کې او منافق خبره نه دا کړي مګر الله نبی هغه په ترس د خبرو پیژندلې هغه خصوصيات د نبی ومنه شو پیژندلې کله کله خصه وو ام پیژني سره کله شی څه خراب دي شي پورا نشي پیژندلې والله یعلم اعمالکم الله پیژني امرون استاسو الله دې منافقان نه والله و اعمله نبلو لم خاامه امتحان بقي په تاسوبانې ح نهاعمل مجاهدین پر دی چخکاره کوم دنیا واللوته مجاهدینلهستاسوونه وصابر ص کوون کې بلو اخباره کوم خاامخ انتحان به کوګ إبراهيم بن عشس بشكل دعيات لستو نجرل بي شفزل بن عباس آقوائي ديوائي خلش دعيات باب فزل بن عياش آ... فضل ابن عباس بلوستلو جرل بي جرل بي جرل بي او ايل با اللهم لا تبتلين اي الله پا مقبن انتحان مكوان فإنك اي ذا بلوتنا एला चकला तप मंगवान इम्तिहान ओ केनो मुबर स्वाई करबा व हतकता स्टारना अव अल आजम ने परदे चप मंगवाने के मा परदा तारा वस्ते धागे हागा परदे बत वसले रवा व नबलो अखबारकुम मालूम ओबा मंगा अखबारकुम ان الذين كفروا يا کنا آکه سانا چې کفر وکړل او باندې کړي خلک دلاره د الله نه خلاف وکړې د رسول الله پس دا نه چې راهشده دیوت هدايت لایزور الله شيئا چې ضرر نه رسول الله ته اس بچړي او سيحبط اعمالهم چې برباد وکړي الله الله دې چې عمل خو نه برباد برباد بکيلا سواب د اعمالو نه دیو زکه چ دا دا سواب د اعمالو نه ځکه برباد ای چ په طریقه د محمد رسول الله نه دی ایمانوالو تابع داری د الله او کوي تابع داری د رسول او کوي ولا تطيرو اعمالك اعمال مباتل ويقبل عملنا چې مخالفت د رسول الله کوي نو قبل عملونه به برباد کیږي یا کناعه کسان چې کفر کړي بن کړي خلک د لارې د صُممَاتُوا وَهُمْ کفار بيا دې عمر شو اوې په حالت کفر کې چرې به بخراونه کې الله دې وتا فلا تهنوا تفریدا فلا تهنوا فلا تهنوا وتدوا الی السلم فلا تهنوا مڅسته گئے ته سو وتدوا الی السلم مبلئ خلق لر صلحتا وتدعو الى السلمي ويلذينا دا ارسل همندا چې دا غمنشاه بودلې بوزدلې دا, دا غمنشاه د وإن جنحوا للسلم قد يصلح تمائل شئ نفجن لها زمان محبوبات تمصلح تمائل کېګا بداياتونه يافاږي منسوخ دي فلا تهنوا وتدوا الى السلم يالا مونږ خو به نوایو يالا مونږ خو به مالایو يالا به الله <سؤال> يعلم انتم الاعلى <سؤال> تاسب اوچته پېتي حجت والله معكم الله استعصرده پنصرته ماونتصر ولن يترككم اعمالكم چره باندې موږ دې نکي الله جزاء عملو استادو انما الحياه الدنيا لهو ولاو يكنن ذن دنياوي دالوبي او تماسا زله خوشاله ولي او كايمان كا دا ورتا سو تقوا مستيار كشرك دروكي تاسو لارا مزدوري تاسو نغواړي تاسو نه الله اموالكم تول مالون الله تاسو نه نغواړي غواړي تاسو نه تول مالون او زور ول کي پتا سبانه الله غواړي تاسو او زور درماني ایس الکمون عصمانا بائیگنن مال اللہ در نو واری اے جمیعہ آها مال اللہ در نو واری فیخفیکم زور ولگئی پتا سبانی چخام خدا بارکیو بالغو فی طلبی ها زور ولگئی پتا سبانی تب خلون بخلبوکئے اوو یخرج از غانکم وباسی اللہ استاسو آکینی پترازونا هان تم خبردار سه تا صدا خلکې چې ولله یې چې خر څوک یې په لار ده الله یې نو زیرې تا سناغه څوک دی چې بخه بخلکې چې اته بخل وکونو سزا ده بخلې پزانده الله دغني او تاسو غریبانانی فقراي او کواوړې دینو بدل کې برابرلی الله یو قوم غیر ستاسو سنا ثم لا يكون امثالكم عربیا ستاسو پشان شان دسه ناراسته بنئ د سيو د بنئ دسه کم همته بنئ هغه څواجی باجی بهمتونه وي صحابه تپوسه کې رسول الله دا سکه نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم ویل د سلمان د سیوا هو رحا ظا وقوم دا سلمان او د قوم دا ټیک د پیشنګوي کې د چلا په فارسیانو کې ډیرا جباج وب خلق پیدا کاله که امام ابو حنیفه په خلق نور لوی لوی خلق الله پیدا کاو سم الایکونو هم سالکم د بوخاری حدیث ده سلمان فارسی اوګی و اعلی رضا او د کوم او نبی رسوله صلوات الله و السلام یو کین سوریه استوره تور اسیگی لڅ سړی بددا خلقونه حاصله یې غیلارا دن بہ حاصل کی ل ینا له ینا له رجال من ها اولہ دے خلق نس سڑی د اللہ حاصل کی دین د اللہ به محفوظ کی دین د اللہ به دنیا کی خور کی سلمان اللہ اکبر سلمان دنبیری اسلام د ژوندۍ تکور سلمان ډېر ډېر باندې نبی علیہ السلام سلمان بلال سلمان صہیب زید دا د نبی علیہ الصلاتو والسلام محبوب نمونه وو ډېر ډېر باندې نبی علیہ السلام دا یادول سلمان فارسی رضی الله تعالی او په پخلا یو واقع خپل بیانای حدیث او کتابونو کیا هغه ډېر په تفسیر سره بیان شويدا د شعر په کتابونو کې سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ اید چې د هجیت علاقه د اصفهان او سیدون کې د خاندان آتش پرستو دی واي پر از موږ د پلار د یوټه کوله آتش کا دوا ورونه پخه بلاولو پرستش به کې دا اللویا دغره سره چوي مدرسه د پلانې په دره پلانې ځانله جدا جدا, جدا جمعه جوړ په داسې زموږه پلار آتش کده و ام زاید هغه په نیک رانه باندې مقرر کړی او زما پلار لوی مالدار ده دنیا او لوی زمیدارو زما کرا کرا د خپل پټو ته لاړم هغه آتش کده هغه ځموري زموږه پر سر و داغه د اور بدلول د اور تازه کول د خلکو د پراستش ته ترتیب جوړول دا ټول زما پر سر کرا کرا و اخبرو پٹو تا ما دا تن با شما نا دی پٹو بانی ما ما چا کر لگاو نا پا دی که دا شان رب بانی تا گورا دی عیسایانو یو کنیسا وا بای یو راہی بو چی دا اللہ بن نگی کولا کسانو بر اطلل دا اللہ عبادت بے کاؤ اتنا سمان دے رخ و خشوا طرف طرف شی شان ربانی ته ګور اچ راغوی سره میځلوه لګیت یم او ویل چدلتا ستاسو اصلي دین محفوظ دین په کم ځای کې ده اړ یماته په ملک شام کې ومه یو ورځ زميته خپل پلار په مخ کې تذکرہ او کړو په دې انداز میں او کړو چداجی دا زمون ترتیب دا بالکل خطا ده من په قهر او د خدای په غضب باندې کاکړیو کله دین دی او طلع ورول هغه نه قبلو او اخر دین په ملک شام کې دی سلمان فارسی زالمه کارو کته طلع ورول کې دم بړې راته واچوري چې دا سره چرتہ ولا تختی وایره دربان یو سخت دباو کړم او ماته الله دې گھر کا چاته سکه مونته سوا ګانګه قوم یو ته په خلانو ری خبرې کې و زمماګه عائشہانو کې عمر غره ونه زپه bæળો کې پروت ماګه د سرآغې ما ورته چې غورياساته کله چې ملک شام ته سوکته نو ما به خبره وي هغه ورځ پدہ کله ربا باندې د سرآغې ما ته اشاره بانی وی چې خلک روان نه په شان ربا باندې ته غوړهګه bæړې ده سس په شان وي اوسه طریقه طریقه الله رب عزت احسانو فرمایي او ما جو بس اغه خلکو سره زمول شام ته راړم کله چې ملک شام ته زلالم التے و راہیبو په دنیا پرسته اغه سره زما څورځي جوان شو خو بیا الله کا مترک اغه لا مړ کاو ځاګه پزې چکمبل راہیب پیر راغې اغه ډېر زاهد و الله والا و هي سره زما بیا ډېر کولې جونته څو مور دا په اشاره ماګه تیا چي تاسو په دنیا نت لهاله ما ته بد شي اصلي الله تعالی کمزې بلاوشي هغه ما ته موصل علاقه وخذلا چې ته موصل تلاړ شالتې والله تعالی دې زمما دا پیر چې کلا د دنیا نه لاړو د ساوته کو نو سچا تلاړم موصل تلاړم موصل واقع واقعا ډېر الله تعالی سره یو او داغه ته عبادت په سلماني فارسی عجیبہ کسی کوله نمار ته جي کتا دنیا دنيا کي نه بیا بي ا چرتا زم سهي دين قبض هي ما ته نسيبن خو دو نسيبن تر عالم آغيو الله والا پیرو اغه تميل کتا س نو نه زب بي ا چرتا زم اغه را ته غموري او خود لا ز غموري تر عالم واکي دره بي ا پیرو انسانو د سره زما زيره زندګي هم ته را شوړه فائدته ماي او خبر وکړه چې جي زو سوا کومه محفوظ دين کم ځای کې ده الله تعالی سوګ د جزایزه تعالی شمه ده ته ویلې شي دغه خلک په الله کامیابی او کنه بیکامیاوي سونا ملکونه دک پاره کړل سونا سخت دی په دبانې پرېلار او تی رشي ده خو یو الله تعالی علم نه پیغاماته اشاره وکړه سمرګريا زمونږه پدین کې هم ګړ벌ده تحریفونه شروع شي ودي صراہیبانی څوک لاواله یو څوک د الله دشمنانی محفوظ دین زمونږه امپاتی شونه ده البته یو خبره ته کومه چې زموږه کتابونو کې لیکل چې محمد عربي را روان دي صلی الله علیه و او هغه دملکنا یو ملکنه هجرت کوي د څه زیاته برازي ځای په ټول کجوري کجوري کجوري پیداوار په کې ډیر زیات بې آو تیرچا پیرا به شکرولې زما کوي او درا پیغمبر به صدقه نه خوري هبیابا او اودنه په دی اول لاندې مخره نبوت ده دانه په شکل کې دا چل وای دا چل وای دا ټوري خبرې راتاو خو دې شان ربانی ته غواړ چې زمای شه قوم محبت پیدا شه خو دې ګوموریا کې مافیا څنګه پیدا کړي تجارت به شروع کړو سګډې می دې څو اغانی تندروالی می دې اسمال میزان پیدا کړي په دې کې یو قافله روانه وا حجاز مقدس ته لا ماير زبتا سره د خبرې ګډې بامدار کم دا غاگانی بام درکم خوما اغا علاقه تبوزی عرب تا زغوی روان کم گڑی رانو آگستی بیزی رانو آگستی خو ظالمانو را سر نورم ظلمو کو زی غلام خکارا کم سلمان زم غلام دی دی په بنو قرزاو بانی سلمان فرسی خرز کوا لس کال کونتون دی چکراځه دی التخرز کمنو زلسو مالکانو سرا لسو مالکانو یو مالک په بل خرزوا بل په بل خرزوا بل په بل خرزوا مطلب دا دی چې زپلا سو زینو کې خرچ شوم خدمتونه به موږ کول په اړه کې وایم کول راکول چې با سلمانه سده پارا راغلې سده مطلوبو سده مفصودو او در سره څه دا څه بل اووړې دي پیلات صبر او صبر به وکاو ډېر کې کرا چې مدینه ته زوړالم نو واقع چې زما استاد څنګه ویلو مدینه مون اوره ته چې ذکره اول اول مدینه ته نه راتله دا هټه را زمانه پاس بیا چې کوم ده زپل مالک چې کمده ده د بنو قریزه او په یو سړی باندې خرص کوم چې مدینه کې وو و چې دې مدینه ته زلالالم نو بس ماړه باغ باغشه کجوري میرځا پیرا شکرودي علاقه و د کوجرو مازند ډیر زیاتو اس په خبره واسه تمنا بوه کله بشپې پاسه دو بسمخه مخه تمه سه شې شو یوه مچې ځان سره والی والی پره په ترتیبم نه پېدم بیا پر واتم ساربم بیا کار کاو په دې کې شانې ربانی تا ګوره زپونه کې برایم کجوري شوم زماده نا یو ترځه یا راغې په منډه را خلاص دې ورته ته زما زماده نا یو توي اغوي وی الله دی دان څارو دا وې دې الله bæل د سچ پچ پکی یو څړین را ټول شوی دی او ایدا محمد دې صلی الله علیه وسلم او یو او غاو غاو یو خوشاله د هغه جبہ ای ته کی څه کوي سلمان فارسی وه زمابدن باندې را پرپیرا گئے په بدن باندې می داوا ساجي بول لگے زه ډېر پوار خطا یې را کتره کوششم اما دې سړی کوياله سجیتا سسوین پر باندې کې زمام مالک را تراور اسید په دې مخه سخت گزار را کا استاد یې کارونو سره سکار دے تخبلې کجری شو کاوا چوک وقت ازی چوک وقت ازی چوک ور بسا ای می برداشت که بیا کجوری تاو حالات می بدل دی کلچه داورستیره شو بس مالک نیاریگم نور نمی خوبشتے نمی بیا پراد زڑتا کیگی ایش شیع میڑتا نکیگی بس یا ترڑپ می پڑا که ننواتو ایپا دیکی مدا خبره د شه رو رو ګنګ وسه زیاته د زیاته دا ما سخ سخ کارونه په دی ورځو کې وکړ خپل مالک لا چې دا مالک می پیا نشي نماز یې غرهو د ټول ورځ کې ما ساس سم نه کړ د سلو ورو په ورځو کار می په ورځو کې مالک ته می هله مرزي تستاس ستاسو خوخهی نزه بلک بازار تلارشم سه ضرورت می ده کلی تا بلارشم شونکه باندو کې او مخ بیغماتوی چلارشا مازان سر سر قم رواغستو پایمی کجوری رواغستی او رالم خرالما خضرمی تویزوی کیگی سیامامی دارمانونو داد, داد, داد, داد, داد, داد امیدونو دا ځړګېب امه اسې په خوشي بیابان باند باندې ورشي یا به مطلوب راته حاصل شي زه څه لاړم نبی عليه الصلاه والسلام یو کجوري ته ډډه لګولې و خلک څا پیرو ما په نبی عليه السلام باندې راستګولې کېدې الله شانته ګوراله کپ تخپلې ابي یاد خپل یا دادا باندې نظرو ساجي به نبی وو مه ماته دې طرف ته وکاته ماګو عالم اره صلی الله علیه وسلم مسکه سدا خسته خندرویا ما ته ته کمزې د کمراله مارته دا شی پلانیزه کیږي چې ز غولام یم دا پلانی غولام نور خدا نه ام پورا کیسه ورتانه کوم دا پلانی غولام یم د دې زین ارالم دای سره وړې کجوري می پېش کړي امارتی دا صدقه دا نبی علیه صلاة و سلامیه لاسونت واپس کلو اویل پدی نور و ایو خرا اویل پا سلمی پوپون اوگوالا چه الحمدللہ دا ایو خبر خورشتیا شوا بیتاز ما آگا استاز مخترم را تولیو چه اویل صدقه نا خوری بیع اویل پا واپس رالم خود نبیر صلات و سلام دا محبت آغشه می پسی نبانی ده خوب چرط رازی خوراک می نشت ده خوب می نشت ده بیقو بلا و رزمیم سخت کار روکو داسی کار می اوکو سلمان فارسی وی چیزان می خوالی خوالی که چور چور می کزان مالک تا می بیاوی کستای جازهی زبالار شم اگا کویا نشا چیزست رای شوی ده لاردی شکر بولگی د زلاله <سؤال> ما سره کوم مي واغستو په اړباني مي چې لري واغستې د زلاله را لړم نبي عليه الصلاة والسلام ماته دا سدي مورته دا شدي کچوري ني نبي عليه الصلاة والسلام نور علم ورکړ او په خپلام نبي عليه السلام مخ وړي بس الحمدلله دا برا خبره ام رښتینی شو واپس را لمه خو د دنیا د دنیا ژوند کې بالکل بدلا شو اوس د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سیکنډ وخت چرته تیرول ایسم وای وامهوره د چ نبی رسول الله جنته البقی کې یو جنازه دا واګه جنازه تراګللې و زرارم نبی رسول الله د جنته البقی نه راوته د نبی رسول الله په یو سایه کې ناستو حضرت نبی علیہ السلام نن تیر چا پیرا تاویدم چې الله رب العزت د لمن لګو چته کې د زېله خالصي چې زدامه وي نبوت وینم نبو. هغه بیا عالم صلی الله علیه وسلم په دی باندې قیشهو مه محبوب عالم خپل خاسته لمن یې دی خوګه بس دا ا دامه ولید دا. بس بیا یې برداشت نه خبره به هرڅو ابو اعلی په صحیح سند سره دا نقل کړي اسما بیا چې کومه پیغمبر علی السلام پر مہر نبوت باندې وی خلو والا ګولا ګولاومي سترګونه به اخ کی روانه شوي اووسه کومه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ماته کليمه شهادت ویلا اما کليمه ویلا چې کنا به کليمه ویلا نبی علی السلام باندې پورا تپوس کوه سلمانه ولی سلمانه یا از معلومات ایرا نوکڑا کورا کہانی میں اڑان دیکھڑا چه دسی ملکونو للاڑم دسی زیتا للاڑم دسی زیتا للاڑم ایرستا پا ویسال بانده ما بانده سونا سونا کڑاونا سخت تکلیفونا تیر شوی ویکڑا چه ده بدا واقعات بیا او و ده سخت واقعات ده بودردار پا رویت بانده وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجڑل و صحابو بمجڑل یا رسول الله وسلم چلے اوس دا کلامه دا غرا باندې دې אבי بابا پری خدو سلمان برا تا کوئی ب بیا وا ها چرې تلې وې یادای اورا کګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان ته سلمان زهر مخاطب کا چیکره خپل مالک ته یې نو مالک دې پری خدو چرتا اغه دې شرطونه ولا ولا غول چې سره په زندګۍ کې دې آزاد نشي ویل سروي خلکې سره ذرراکا او درس وکړه جوړي چې واړه پټې تنال کې واګه بارونه نشي نو تبہ سلمان فارسي واپس راغې پسترو کې اوخ کې وی نبی رسول الله مې سلمان اوله یا رسول الله هغه دغه خبره نه دا سلمان اسی ویل ویل چې څلوه د جو ریسواک جوړې باندې چې هغه بارونه شي او ټولې خوقي سره ضربره نبی رسول الله صلي الله وسلم زړه کېره او نبی رسول الله صلي الله وسلم د رحم او د محبت د لاس د سلمان په غو باندې خو دې صحابته چاند د ډکوکي چا شر چل کې چا سروې چلوي چا پینځ پینځ چا لس لس بکې نبی رسول وسلم سلمان ته سلمان زینا وکنا دریسو زینا تیار کا سبا وړکې راوړو نبي عليه الصلاة والسلام د صحابه سره لاړو خپل دستې مبارک باندې د دې کینال کړه د معجزې د نبي وا بچی کړه د کینال کړه ته بار نیولې یو روایت کې د سړي راضي یو روایت کې د چې پدې موسم باندې چې کوم موسمونو پدې موسم کې دېړو کو واپس بار ونیو یو ډکه په وچو نبی علیہ السلام تو سلامی ډیر څه چلو شو فاروق اعظم انا غرسته یا رسول الله ماشانو هזי نخلا دې کجوري لسه چلو شو چې دا وځه دا فاروق اعظم انا غرسته یا رسول الله ما په دې غرډو با کې دا ما نل کړو چې سنچل کی چې سنچل کی نبی علیہ السلام آګه ډکه ما نال کړو ماشالله آګم بار ونیو لاغ شان سونا را للا نبی علیہ السلام سلمان ته سلمانا لاغ شا دا ور تا وطلا اگه ور تا وطلا للا وطلا للا شان ربانی ته گورا چاگا هم پورا شولا بدی انداز بانی سلمان فارسی دا غوی دا قید او د بند نراغے او توٹولو میرے دی نبی علیہ السلام پا غلامائی کیا دا ست دا رمل الله په سلمان را وستو دمدیان دمداینو بیا گورنر شو وای تتوللو دا سلمانو چې خندقم دده په خونه کنسته شوی دا دا, دا سلمانو لے صحابه را جمع شې دي وای ټول صحابه دتای سلمان تمه کیسا وی بیوطن فردیس سلمان مسافر سلمان عجمی سلمان ویم تتولو یستبدل قوما غیرکم یستبدل قوما غیرکم سملاکونو امسالکم بیابدینی دیوستا سپشان بسم اللہ